Ларк Ештон Сміт Смерть Малигріса У північної години, у Новий Місяць, коли лампи в сусранні горіли вже лише де а осінні хмари, що повільно сунули небом пилинали зорі, король Гейдерон відрядив до поснулого міста дванадцятьох найдавніших своїх німих. Неначе На тіні, що ковзали крізь довколишнє забуття, вони розійшлися розмитими шляхами та пощезли у мороці, і невдовзі кожен з них. Повертаючись до потемнілого палацу, вів із собою загорнуту в непримітне одіяння постать не менш мовчазну та обережну, ніж він сам. Таким чином, наосліп просуваючись з вивистими провулками крізь глухі печери кипорисових алей у королівських садах. А тоді, спускаючись підземними коридорами та східцями, глибоко під палацовими підморівками, дванадцятеро наймогутніших чаклунів Сусрана зібралися разом у склепі з сірого, мов сама смерть, просякнутого вологою граніту. Вхід до склепу стерегли демони землі, що корилися архичаклоновій Маранапіону, який віддавна був королівським радником. Ці демони пошмотували б кожного, хто прийшов неготовим ушанувати їх жертовним узливанням свіжої крові. Склеп осявало мерехтливе світло єдиної лампи, вирізбленої в серцевинні велетенського граната та живленої гадючим жиром. Тут Гайдерон, без корони на голові та вбраний у непоказний полотняний одяг неяскравої пурпурової барви, Чекав на чарівників, сидячи на вапнюковому троні, зробленому у формі саркофага. Маранапіон стояв по праву руку від нього, нерухомий і до самого рота сповитий у поховальні покрови. Перед ним був триніжок з орехалку, що здіймався до рівня плечей. На цім триніжку в срібній заглибині лежало величезне око вбитого циклопа, в якому, подейкували, архімах міг бачити химерні та пророчі видіння. До цього ока, що лиховісно виблискувало під гранатовою лампою, погляд Маранапіона прикіпів неначе наче застигли погляд мерця. З усіх обставин дванадцятеро чаклунів вирішили, що король зібрав їх з якоїсь надзвичайно поважної і таємної причини. Година та спосіб, у який їх усіх скликали, місце зустрічі, жахливі вартові стихійники, просто людський одяг, в який обрався гайдерон, все свідчило що справа потребувала надприродної обачності та потаємності. Якийсь час у склепі панувала тиша, і всі дванадцятеро, шанобливо вклонившись, очікували, поки Гейдерон оголосить свою волю. І тоді голосом небагато гучнішим за різкий шепіт, почувши те жахливе ім'я, Чаклуни помітно зблідли, затремтіли, Проте один одному, ніби повторюючи завчини на пам'ять, кілька з тих, що стояли попереду, відповіли на гайдеронове запитання. «Малий гріз живе у своїй чорній вежі над цусраном, заговорив перший з чаклунів. Темна ніч його сили досі тяжіє над Посейдонісом. Усі ми рухаємося в тіні ночі, не наче тіні з'яв'ялого місяця. Він вивищується над усіма королями та чаклунами. Справді, бо навіть триреми, що плавають до Тертеса, та орли, що літають далеко в море, не можуть уминути чорної тіні його селі. Демони п'яти стихій є його фамільярами, сказав другий. Нечутливим очам пересічних людей чимало разів випадало уздріти їх, що літають навколо його вежі у пташиній подобі або плазують на чиї щирки, стінами та хідниками. Малиґріс засідає у високій залі, повідомив третій. Щоразу, коли місяць у повні, йому приносять данину з усіх міст Посейдоніса. Він збирає десятину з вантажу кожної галери. Він заявляє своє право на частку срібла і пахущів, золота і слонокості, які є священними для храмів. Його багатства набагато перевершують статки усіх затонулих королів Атлантиди, навіть тих королів, які були твоїми прабатьками, Огайдероне. Маликріс старий, як сам Місяць, пробурмотів четвертий. Він житиме вічно, озброєний супроти смерті темною магією Місяця. Смерть стала рабиною в його цитаделі. Вона гарує разом з іншими рабами та вражає лише ворогів Маликріса. До недавна багато з цього було істиною. Прорік король, і подих його пролунав неначе зловісне сичання. Та нині постав певний сумнів адже може бути, що Малий Гріс мертвий. Здалося, наче Трем пробіг зібранням чаклунів, передаючи світ одного до іншого. «Ні», – мовив Чаклун, який допіру стверджував, що Мали Гріс є безсмертним. Адже як таке могло статися? Сьогодні на заході сонця двері його вежі стояли відчиненими, і жерці Уканського Бога, які прийшли до Мали Гріса, принісши йому в дар перли та пурпрові барвники, застали його у високому кріслі з кості Мастодонта». Він своїм звичаєм прийняв їх гордовито, не мовлячи ані слова, і його слуги, напівмавпи напівлюди, прийшли без усякого наказу, щоб забрати цю данину. Сього таки вечора, додав інший чарівник, я, я бачив, як не блимно горять вогні лампу його чорні вежі, пломеніючи над містом не мов би очі тарана, бога зла. Та й фамільяри не полишили його вежі, як це роблять такі істоти, покидаючи померлого чарівника. Адже тоді люди почули б, як вони звивають і лементують у пітьмі. А вже ж, погодився Гайдерон. Однак людей і перше пошивали в дурні, а Малий Гріс завжди був майстром на всілякі облудні лицедійства, викрутий омани. Однак є серед нас той, хто може розгледіти істину. Маранапіон вдивлявся оку циклопа і бачив далекі приховані місця. Навіть зараз придивляється він до Малегріса, свого прадавнього ворога. Маранапіон, трохи тремтячи під подібним до Савана одіянням, здавалося, виринув з глибин ясновидного споглядання. Він підвів вітринішка очі барви сяйливого бурштину. Їхні зіниці були чорні та непроникні, наче гагат. Я бачив Малегріса, мовив він, обернувшись до таємної ради. Багато разів я спостерігав за ним отак, маючи на думці дізнатися дещо стає таємниць його сокровенної магії. Я шпигував за ним опівні, над вечір'ям і впродовж похмурих опівнічних бдінь у неосвітленім покої. Бачив я його на попелястому світанні та призорі, що горіла, наче розбурхане полум'я. Але завжди сидить він у величному кріслі зі слонової кості, у високому палаці своєї вежі та супить брови, не мов би поринувши в задуму. І руки його повсякчас тискають поручча, вирізблене у формі василісків. А його несклипимі, незминні очі повсякчас обернені до східного вікна та до небес за ним, у ту височинь, де пропливають лише зорі та хмари. Отак спостерігав я за ним упродовж цілого року та одного місяця, і щодня бачив я, як його чудовиська приносили йому посуд, Повний найвишуканіших м'ясних страв і напоїв, і згодом вони забирали посуд, що так і лишався неторканим. І за весь той час не вдалося мені розгледіти ані найменшого пороху його вуст, ані повороту, ані трему його тіла. Із цих причин я гадаю, що малий Гріс є мертвим. Одначе завдяки своїй перевазі у всякому злі та у магічному мистецтві далі засідає у своєму кріслі, відмовляючись коритися Хробакові, досі не підвладний тлінню та розкладу. І його чудовиська та фамільяри ще й досі прислуговують йому, введені в оману тією облудною подобою життя, і влада його – Хоч і перетворилась нині на порожнє ушуканство, ще й досі темним і жахливим тягарем лежить на посейдонісі. По цих неквапно мовлених словах Маранапіона в склепі знову запанувала тиша. Темним, потаємним тріумфом живріло обличчя гайдерона, якого над то вже обтяжувало ярмо Малигріса. Надто сильно дратувало його королівську гордість. Серед дванадцятьох чеклунів не було жодного, хто бажав би Малигрісові добра, жодного, хто не боявся його. Всі вони сприйняли сповіщення про його скін зі сповненою остраху та дещо недовірливою радістю. Були серед них такі, які сумнівались, вважаючи, що Маранапіон помилився, і на обличчі кожного з них, немов у похмурих люстрах, досі відбивався їхній святобливий страх перед великим майстром. Маренопіон, який ненавидів малий сильніший від усіх, як тільки один чорнокнижник може ненавидіти іншого, чиє мистецтво та сила переважають його власні, стояв з байдужим і загадковим виглядом, не наче падальник, який ширяє в небі. Тишу, тяжку від невисловлених запитань, порушив король Гейдерон. Недаром скликав я вас до цієї крипти, отже клони Сусрана, оскільки залишається зробити певну справу. Істину кажу вам невже труп померлого некроманта і надалі має владарювати над усіма нами, немов який тиран? У справі цієї таємниця і, розкриваючи її, Потрібно діяти обачно, адже тривалість його некроманських чарів досі не підтверджена та не випробувана. Однак я скликав вас усіх, щоб найвідважніші споміж вас порадилися з Маринапіоном і допомогли йому вимислити такі чари, що раз викриють ошуканство Малигріса та переконають у його смертності не лише людей, але також і демонів, які донині залишаються з ним, і чудовись, які йому служать. Здійнялося гучне бурмотіння. Виникли суперечки. І ті з чаклунів, хто найбільше сумнівався в цій справі та боявся у будь-який спосіб діяти супроти Малигріса, попрохали гайдрона дозволу піти. Зрештою, з 12 чаклунів лишилося семеро. Наступного дня чутка про смерть Малигріса хутко поширилася таємними каналами усім островом Посейдоніс. Багато хто не йняв тому віри, адже чарівникова могуть неначе непозбувне Тавро опалила душі тих, що були очевидцями творених ним див. Хай там як, а люди пригадували, що за минулий рік. Мало кому випадало побачити мага на власні очі, та й тим, кому така нагода траплялася, завжди здавалося, що він не звертає на них уваги, не мовлячи ані слова і лише пильно дивлячись у вікновежі, вежі, мов зосереджений на далеких видивах, які були незримами для решти». За весь той час він не покликав перед свої очі жодної людини, не відправив жодного послання, не дав жодного пророцтва чи наказу, і приходили до нього переважно ті, що за давно усталеним звичаєм приносили йому данину. Коли ці обставини стали відомі загалові, Знайшлися ті, хто обстоював думку, що Мах сидить отак, поринувши утривало нестяму екстазу чи каталепсії, і що за якийсь час він однеї пробудеться. Хай там яка були й інші, які вважали, що він справді помер. Одначе встиг сотворити закляття, що тривало й після його смерті, завдяки якому Мах зберігав оманливу зовнішню подобу життя. Жодна людина не наважувалася увійти до високої чорної вежі, і тінь той вежі досі падала навскоси на місто Сусран, перетинаючи його неначе лихий гном, що рухається приреченим на загибель циферблатом, а темна тінь малегрі своєї влади, досі непорушна, мов та ніч, яка панує у гробниці, лежала на розумах людей. Серед тих п'ятьох чаклунів, що, боячись творити чари супроти Малигріса, попрохали Гейдорона відпустити їх, було двоє, які з часом трохи набралися хоробрості, почувши з інших джерел про підтвердження того видіння, що бачив Маранепіон у циклоповім оці. Ці двоє були братами і звалися Найгон і Фустуліс. Відчуваючи сором через нещодавно виявлений страх і бажаючи відновити свої добрі імена перед іншими чаклунами, вони замислили зухвалий план. Коли над містом знову запала ніч, не принісши із собою місяця, а самі лише тьмяні зорі та валку народжених над морем швидкоплинних хмар, найгон і фустуліс пройшли потемнілими путівцями. І дісталися крутого пагорба у самому серці Сусрана, на вершині якого у напівзабуті часи малий гріз спорудив свою похмуру цитадель. Той пагорб був густо зарослий кипорисовим лісом. Листя у них навіть при повному сонці було чорне та похмуре, не би закиптюжене чадом чаклонських курильниць. Неначе якісь потворні духи ночі схилялися кипариси обабіч адамантових сходів, які вели до вежі. Підіймаючись тими сходами, Найгон і Фустуліс колилися й тремтіли, коли над ними під шаленими поривами вітру загрозливо змахували розколихані гілки. Вони відчували, як їхнє обличчя Наче плюками демонів окроплює морськими бризками буйний вітровій. Здавалося, братам, що ліс обабічних сповнений огидних, схожих на зітхання голосів, химерних перешіптувань і тихеньких стогонів, немовби якісь заблукані бісенята кликали своїх сатанинських матерів. Вогні вежі яскраво горіли між розмайних гілок, і видавалося братам дорогою на гору, що те світло лише відступає від них у недосяжну далечінь. Обоє не раз встигли пошкодувати про свою нерозсудливість, але зрештою, не зазнавши відчутної шкоди та не зустрівши особливих перепон, вони наблизилися до порталу вежі, що повсякчас стояв відчиненим, виливаючи у повітряну пітьму, променистися й в ламп, які рівно горіли всередині. І хай який підступний був замислений ними план, брати визнали за краще увійти до вежі відкрито. Вони вирішили, що коли хтось їх зупинить або почне розпитувати, казати, що навідалися з метою отримати пророцтво. Малий грізь бославився на весь острів як безпомильний віщун. Вітер, що миті свіжішеючи, Віяв з моря за сусраном і шумів навколо вежі неначе диявольське військо, летіло з безодні до безодні, і довгі мантії чаклунів підіймало поривами й кидало їм в обличчя. Проте, увійшовши до широкого порталу, вони більше не чули плачу бурі та не відчували її невідчепної суворості. Зробивши один єдиний крок, вони опинилися серед тиші, подібної до тієї, що панує в мавзолеях. Навколо них світло ламп нерухомо падало на каріатит із чорного мармуру, на мозаїки з коштовних самоцвітів, на нечувані метали та численні полотна гобеленів. У повітрі нерухомо висів якийсь важкий запах, подібний до бальзаму смерті. Міркуючи, що це смертельне безгуміння навряд чи можна вважати природним, два чаклуни мимоволі прийнялися святобливим страхом. Але, побачивши, що передпокій вежі не стерегло жодне з малигрісових створінь, вони піднеслися духом достатньо, аби пройти вперед і почати підійматися сходами до горішніх покоїв. Повсюди у світлі розкішних ламп брати бачили неоціненні та дивовижні скарби. Були там столи зебенового дерева із вирізбленими чаклунськими рунами, інкрустованими перлами і білими коралами. Срібні та оксамитові полотна з майстерними зображеннями на них. Скрині з електруму, вщерзь заповнені талісманними самоцвітами. Крихітні боги з жаду та агату і високі крисо-елефантинні демони. Тут була накопичена впродовж довгих років здобич і лежала вона звалена на купи, та перемішана без всякого ладу, геть недбало, без замка і варти, ніби віддана на розрабунок першому, ліпшому злодію. З божадливим зачудуванням, оглядаючи багатства, що лежали навколо них, два чоклуни безборонно та безперешкодно неквопом підіймалися від покою до покою, аж поки зрештою дісталися горішньої зали, де малий Гріс зазвичай приймав відвідувачів. Тут, як будь-де у цій вежі, Портали були відчиненими, а лампи горіли так рівно, ніби поринули в якийсь світляний транс. Жага грабунку загорілася в їхніх серцях. Ще дужче усмілівши від позірного запустіння і гадаючи, що в вежі немає вже нікого, крім мертвого мага, брати без вагань увійшли досередині. Як і в долішніх покоях, у цій палаті було повно коштовних артефактів, а ще оправлених у залізу та мосяж книг, які містили окультні знання страхітливої некроматі. Серед них стояли золоті та глиняні курильниці, а довкола на мозаїчній підлозі у химерному безладді були розкидані фіали з небиткового кришталю. У самому центрі покою, в кріслі з первісної слонової кості, сидів старий архімаг, тупившись поглядом застиглих нерухомих очей в чорнотою ночі вікно. Найгони фустуліс відчули, як їх знов охоплює святобливий страх, адже зараз вони аж нато чітко пригадували тричі лиховісну майстерність, якою володів цей чоловік, його демонічні знання і творені ним чари, із силою яких не могли змагатися інші чаклуни. Примари цих речей постали перед братами, немов у стані чарування. Опустивши долу очі та прибравши сумирного вигляду, вони вийшли вперед і шанобливо вклонилися. А тоді, згідно з обумовленим заздалегідь планом, Фустоліс голосно промовляючи до Малегріса, попрохав у нього пророкувати їм їхню долю. Відповіді не було. І підвівши очі, брати були неби як заспокоєні виглядом старця, що сидів. Лише смерть могла вкрити старече чоло такою сіроватою блідістю і так зімкнути його в уста, що вони заклякли, наче глибоко промерзла глина. Магові очі були, мов дві крижані печери, огорнуті мороком, і не виблискувало в них іншого світла, ніж неясні відображення вогнів у лампах. Під його бородою, що була наполовину срібна, наполовину чорна, Глибоко, ніби від початку розкладу, позападали щоки, являючи очам різко окреслені обриси черепа. Сірі та відразливо зморщені пальці рук, на яких палали очі зачарованих барилів та рубінів, були заціпеніло стиснуті поруччі крісла, що мали форму вигнутих дугою Василісків. Ви пробурмотів найгон. Тут немає нічого, що могло нас страшити чи бантежити. Поглянь, це зрештою лише труп старого чоловіка, який на досяку міру довго дурив хробака, позбавляючи його належного харчу. А вже ж озвався Фустуліс. Проте чоловік цей свого часу був в найвеличніших з усіх некромантів. Навіть перстеник на його мізинці є над потужним талісманом. Баласрубін у перстні на великому пальці в його десниці може викликати демонів з пекельних глибин. У томах, які лежать у цім покої, криються таємниці загиблих бухів і містерій стародавніх планет. У фіалах містяться патоки, що дарують дивні видіння та зілля, що можуть оживляти мертвих. І ми вільні обрати собі будь що з поміж усіх цих речей, найгон пожадливо розглядаючи коштовні камені. Уподобав собі перстень, який обвивав указівний палець малий грісової правиці, шістьма кільцями урихалкової змійки, що тримала у роті, бурил у формі грифонічого яйця. Та хай як він силкувався, усі його спроби відірвати палець старого мага от поруче крісла, за яке той заціпеніло вхопився, були марними. А не зробивши цього, годі було зняти перстень. Нетерплячи щось пробурмотівши, Найгон дістав з-за пояса ножа та приготував...